Череп і хребет. Верхня і найважливіша частина скелету череп. Він складається з двох відділів лицевого і мозкового. Кістки лицевого відділу утворюють очниці піднебіння щелепи. Нижня щелепа єдина рухома частина черепа. Мозковий відділ інакше називають черепною коробкою. Саме в неї надійно упакований головний мозок. На перший погляд здається, що коробка ця суцільна, а насправді її стінки складаються з декількох кісток, які зрослися між собою. Їхні зубчасті краї вставлені одна в одну, як зубчики застібки блискавки утворюючи в дорослих людей міцні шви. Але унемовляти між кістками черепа у деяких місцях залишаються місця, які не зрослися. Тім'ячка. На дотик ці місця на голові маляти м'які, адже там ще немає кістки. Завдяки цьому кістки черепа можуть трохи зміщуватися одна щодо одної, складатися як пелюстки тюльпана. Природа пішла на ці хитрощі, аби голівка дитини під час пологів вільно проходила через отвори тазу. Адже головний мозок розвинений у людини значно краще, ніж у тварин. І діти в нас народжуються з дуже великими головами. Хребет складається з хребців – яких у нашому тілі 32-33, а рухливість йому надають прошарки хрещової тканини – міжхребцеві диски. Відростки хребців утворюють канал, у якому розташовується спинний мозок. Хребці відрізняються за розміром. Найдрібніші – це шийні хребці, а найбільші – поперекові. Верхній хребець, з яким рухомо з'єднується череп, називається атлант. Навіть у людей зі строєвою поставою хребет злегка зігнутий, нагадуючи латинську букву «С». Така форма хребта пов'язана з прямоходінням. Вона дозволяє амортизувати поштовхи, які виникають під час ходьби і бігу. До хребців грудного відділу приєднано 12 пар ребер. Верхні ребра попереду з'єднані пласкою кісткою – грудиною. Уся ця конструкція називається грудною кліткою – Легені і серце упаковані у ній як складний прилад у міцному корпусі. Але наш організм побудований дуже мудро, і майже кожна його частина виконує відразу декілька функцій. Наприклад, за допомогою грудної клітки ми ще й дихаємо. Ребра прикріплені до хребців рухливо, за допомогою спеціальних м'язів вони можуть підніматися і опускатися. Під час вдиху ребра піднімаються, грудна клітка розширюється, розтягуючи легені, і в них спрямовується повітря. Під час видиху м'язи розслаблюються, і ребра знову опускаються. До нижнього крижового відділу хребта нерухомо прикріплені кості тазу. Нижні хребці, які зрослися між собою, утворюють куприк. Це залишки хвоста, що був колись у наших пращурів. Як нагадування про це – Іноді народжуються люди зі справжнім маленьким хвостиком.